să-i pe Israel și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei de ale noastre ne-au spăimântat, ducându-se dizi de dimineață la mormânt și ne trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-a spus că el este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și l-a zis către ei, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătrimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tălcuit lor to din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând, Rămâi cu noi,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 Și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile mele și pecioarele mele, că eu însum sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acesta l a arătat mâinile și picioarele sale, iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, el a zis, aveți aici ceva de mâncare, iar ei au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere și luând am mâncat înaintea lor. Și le-a zis, Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în Atunci le-a deschis mintea ca să preceapă scripturile și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele Său Păcăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martori acestora, și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi însă ședeți încetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară, până spre Betania, și ridicându-și mâinele i-a binecuvântat, și pe când i-a binecuvântat, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer.